Harmadik fejezet Vörös és fekete A városkapu könyvesboltból eltűnt a Karlon szóló bekeretezett újságcikk. Hűt helyéről sápatag négyzet árulkodott a struktúrált tapétán. Szabina Gruber köszönés helyett ezzel kezdte. – Kár egyre kevesebben kérik magát? – és megtoldotta egy nagy sóhajjal. – Nem sok könyvet szállítok ki. – De milyen logisztikai ráfordítás, Kolhof úr? Szabina Gruber csak nem a hajhatárig vonta fel a szemöldökét. – Mennyi idő ilyen kevés könyvre? A rendszerünk ma egészen másképp működik. – Örömet szerzek vele. – kár lelki szeme előtt megjelentek a hálásan mosolygó ügyfelei. – Még több köszönet lenne abban, ha megtennék azt a pár lépést ide az üzletbe. A testmozgás előnyös, a friss levegő úgy szintén nem gondolja? – ezért nem akarjuk ezt a szolgáltatást tovább hirdetni. A vevőinknek ezentúl nem is szólunk róla. Akkor ebben megegyezzünk, ugye, bár úr? Szabinét születése óta ismeri. A térdére ültette, mesekönyvet mesekönyv után olvasott fel neki, vagy lovagoltatta, amin édesdeden kacagott. Szabine Karl Bácsinak szólította. Sabine egyike volt annak a nagyon kevés gyereknek, akiket Karl kedvelt. Mikor Szabine átvette az üzlet vezetését, behívta magához Kárt, és közölte, hogy ezentúl magázódnak, mert így illendő. a legkevésbé sem találta illendőnek. Ön a főnök asszony felelte, és ment az irodába becsomagolni a könyveit. A könyvesból többi dolgozója bátorítóan, együttérzően figyelte. Mindnyájukat Kárt tanította be, de egy szót sem szólt senki. Ledermett, megnémult az egész társaság. Nick Hornbitol a focilász továbbra is olvasatlanul hevert az asztalon. Leon továbbra is könyvektől érintetlenül ücsörgött a padlón. Karl szótlanul pakolta be a könyveket. Ma Herkulesnek is szállít, hosszabb séta lesz tehát. A dombtérnél Kár lassúbra fogta lépteit, körbekémlelt, látta -e szögdécselni egy sötét loboncot, hogy kikerülhesse, mert aznap végképp nem vágyott kísérőre, aki helytelen kérdésekkel zaklatja, vagy ami még rosszabb, helyén valókkal. Ellenére volt módosítani útvonalát a téren, az árkádok alatt menni a boltoknál, az asztaloknál székeknél, ahol nagyban esznek-isznak. De Sasa sasszemének itt van legkevésbé kiszolgáltatva. Kárban felmerült, hogy esetleg a fejfedőjétől is megszabadul, de az abszurd ötletet rögtön el is vetette. Még pár lépés, és befordulhat a Bétóven utcába. Máskor nem erre szoktál jönni, szólalt meg mellette egy vidám hang. Majdnem elszalasztottalak! Kál végigmérte szasát, és szóhoz sem jutott. Még levegőhöz is alig. Kénytelen volt megállni. Jó mi? A kislány megfordult a saját tengelye körül. Ma nem vörös-sárga-kékben vagyok, pedig az a kedvenc színű szállításom. Oliva zöld farmer, békazöld póló és világos zöld esőkabát volt rajta, meg hátizsák. Kisé olyan lett, mint maga Kárl. Ehhez két barátnőjétől is kölcsön kellett kérnie holmikat. Kárl azt akarta volna mondani neki, hogy aznap ne tartson vele, de Szása öltözéken lefegyverezte. A korodbeli kislányok nem inkább rózsaszínben szeretnek járni? kérdezte Kárl. Bár majdnem tíz éves vagyok. – Bocsánat. A pöttyöset szeretem, de a káró meg a négyzetmintásat, meg az éleket úgy általában ki nem állhatom. – De most nincs is rajtad pöttyös. Sasza kicsit feje húzta a nadrágja szárát, és pöttyös zokni villant elő. – Nekem ez a márka jegyem. Neked milyen az zoknid? Mutasd! – Nem pöttyös. – Kál vonakodott a zokni szemlétől. – Rögtön gondoltam, ki se néznék belőled pöttyöket – – Na és milyen, akiből kinézel? – Nem olyan, mint te. Pöttyök terén jól kismerem magam. Megyünk akkor, mert van egy tervem. Kár tapottat sem mozdult. – Mégis mit tervezel? Tudnom kell. Megint be akarsz rohanni valahová? – Dehogy is semmi rosszaság, ígérem, begy szó. de csak akkor mondom el, ha már felkészültem. – Na de a te érdekedben lesz. – Na jó, nem csak, de főleg – Sasak Kárla pillantott – Igazából kétre megdolgot is tervezek, és a másikat elmondhatom neked most mindjárt, sőt, el kell mondanom neked. Csupa fül vagyok. A csupa aggodalom jobban megfelelt volna a tényállásnak, de Kál az enyhe riadalom adott pillanatában sem akart véteni a jó módor ellen. Tegnap este már ágyban voltam, mikor eszembe jutott valami, nagyon jár az agyam mielőtt elalszom, mert sötét van, leszámítva persze a világító csillagokat a plafonon, Intően emelte fel a mutatóját. Na szóval, azért nem adhatsz nekem passzoló könyvszereplő nevet, mert nem ismersz eléggé jól, úgyhogy majd csomó dolgot el fogok mondani magamról, sőt, legjobb lesz, ha mindent. Azzal Szása tervét tetre váltva mesélni kezdett. A születésétől Mindössze két óra vajódás után hajjal, az óvodán át, a fókocsoportba járt, repülő volt a jele, az iskoláig A-osztály a legjobb, csak sajnos Silt nem a legjobb, nem ő az A-osztály kedvence épp ellenkezőleg, nemhogy utolsónak a legvégén veszik csak be a sportcsapatba, meg ha csoportos feladatot kapnak. A szünetekben is a portásfülke előtt ül magában a padlón, miközben az osztálytársai fogócskáznak, vagy a mászókán hancúroznak. Sasha többször is, sőt minden adandó alkalommal kitért arra, hogy mennyire szereti a könyveket, és hogy a többiek ezért betűkukacnak csúfolják. Még a székére is kukacot rajzoltak filcel, ráadásul vécézőt. Még Simon is csak röhög rajta. Simon úgy néz ki, mint Ron Weasley a számítógépes játékokon kívül, semmi sem érdekli, és eleve hülyének tart minden lányt. Pedig őt, Sasha korán sem tartja hülyének, annyira nem, hogy ő maga se érti, és végképp nem tud mit kezdeni ezzel a fura érzésével, megálltak egy elegáns társasháznál, Herkules lakóhelyénél, az aznapi körséta első állomásánál. Egy pillanat, Szólt Sasha, mielőtt Karl megnyomhatta volna a csengőt, a Mike tröffel feliratú névtábla mellett. Nagy körülményesen kivette a hátizsákjából egy méretes emlékalbumot, a fedelén egyszarguakkal meg szivárványokkal, oldalt számkódos aranylakattal. Karl tudta, hogy a könyvek megmenthetik a világot. Sőt, tudta, amit csak nagyon kevesek, hogy ugyanaz érvényes az emlékalbumokra is. Talán szűk is világot menthetnek meg csupán, de aki benne él, annak nincs is másik. Hozzá fölösleges berohannod, intette kárszasát. Sasát. Úgy is behív a konyhájába egy tejára. Hiszen megígértem, hogy nem rontok be mindenhová. Mr. Darcy kivétel volt, és jól tettem. Mindig a tiét kell legyen az utolsó szó. Igazam van, vagy nincs igazam? Ekkor kitárult a ház kapuja. A második emeleten egy tagba férfi állt a lakásajtaja előtt óriási izmoktól feszülő fekete pólóban. – Kolhof úr, csak befelé, már teszem is fel a vizet az örgre teáthoz! Sasha felnézett, Kárla is suttogva kérdezte. – Annyira oda vagy ezért a fura nevű teáért? – Nem, de udvariatlanság lenne szólni, hiszen akkor muszáj mindig olyan teát innod, amit nem is szeretsz. – Ez igazán nem számít, hiszen olyan szívélyes hozzám. Herkules kezet nyújtott előbb Kárnak, aztán Szásának. Szásán némileg ijesztőnek találta a kezecskét elnyelő mancsot, de Herkules csak egészen finoman szorította meg. – Májka nevem a Téd! Szásá! – Te is szereted az örgre teát? – Nem, én se! – Herkules mutatta az utat a konyhába. – Bizet akkor? – Tejet? – Nekem mindegy! – közölte Szásá, és ámulva tekintett körbe. Ilyen lakást életében nem látott még. A fehér falakon csupa ezüst kerett művészi szövegekkel, némelyik szívformában, más alakzatba rendezve, a nyomtatott betűsök mellett alig-alig megfejthető lendületes kézírásosak is. A konyhában is a fehér ezüst színskála uralkodott. Makulátlan tisztaság, mintha minden vadonatúj lenne még használatlan, Szása megkérdezte, hogy ki a mosdóba, Herkules elmondta, merre találja. Mire visszajött, már oda volt készítve neki egy pohár friss víz, Kár előtt pedig ott gőzölgött a teája. Herkules saját magát nem szolgálta ki semmivel. – Mielőtt egy kortyot innék, hadd kézbesítsem a könyvet – mondta Kárl, és elő is vette mindjárt a kincs katona zsákjából. Herkules olyan óvatosan bontogatta, ahogyan Szása egyetlen másik ügyféltől sem látta addig. Áhítatosan, szinte ünnepélyesen. Szása gyorsan írt valamit az albumába. – A kért ritka kiadás – jelentette be Karl. Antikváriumból sikerült megszereznie, és egyszerre nem értette, miért ez a méregdrága kötetet rendelte tőle Herkules. – Szása a nyakát nyújtogatva olvasta el a könyv címét – az ifjú you verter szenvedései, ez nem, vágta rá Karl. Hiszen fogalmat sincs, mit akartam kérdezni. Dehogy nincs. Rengetegszer megkaptam már ezt a kérdést, hova tovább, ízléstelennek találom. És bármire gondolok, csak ízléstelenséget ne. Szása szélesen vigyorgott. Értjük egymást. Herkules Kárnak nyújtotta a könyvet. Beszélj nekem erről a könyvről, Kolhófúr. Túl sokat nem mondanék róla előre, de mondd csak véges végig, mindent tudni akarok. Mindig ez ment: kis retorikai tánc, merőben más, mint Kál többi manővere. Kál most is vonakodott, remél vagy Herkules meggondolja magát, csak hogy ő mindig mindent előre akar tudni. Levéregény egy ifjú jogászról, Werterről szól, aki reménytelenül szerelmes Lottéba, egy másik férfi jegyesébe. – De hogy szeret bele egyáltalán a tudakolta homlokráncolva Herkules. Első látásra, amikor tanulja annak, hogy a lánya kisebb testvéreinek kenyeretszel. Meghatja Lotte anyáskodása, Meghát Lotte nagyon szép is. – Anyáskodás? – ízlelgette a szót Herkules. – És mégis miféle ez a Werter, már emberileg, úgy értem, – Szenvedélyes. A regény egészében véve a vihar és a vágy jelentésű szellem irányzat lenyomata. – Na és milyen a legénye? – Albert konzervatív és konvencionális. – Szóval unalmas, Fráter, bólintott Herkules. – Na és mi lesz ebből? Werther elhódítja Lottét? – a fejét csóválva visszagondolt arra, hogy mennyire megrázta őt ez a regény, mikor először olvasta. Fájdalmas emlék azóta is. Sajnos nem. Mikor Lottét megcsókolja, a lány elmenekül előle a szomszéd szobába. verter az öngyilkosságot választja, hogy ne törjön Lotte erényére. A szentestét megelőző nap éjfélkor főbe lövi magát, és másnap meghal. Herkules összeütötte a két tenyerét. Azta! Lehengerlő! Milyen a fegyver? Amivel, aha, passz, csak annyit tudok, hogy Albertől kölcsönzött pisztoly. De durva! Sőt, annál is durvább. Werter, mivel öngyilkos lett, nem kap keresztény temetést. Ez mondhatni, a büntetés ne továbbja. Horror! Biztosan nagyon fog tetszeni. Herkules megropogtatta a nyakcsigójáit. – Az egyszer biztos, hisz rettenetesen szeretek olvasni, és ez fontos könyv, ezt ismerni kell. Te mondtad, legközelebb egy Nobel-díjas legyen szíves, Kolhof úr! Karl rápillantott az órájára, noha több mint húsz éve megállt, de olyan kellemes érzés volt a csuklóján hordani. – Sajnos ideje indulnom, mások is sovára lesik már a könyveiket, azzal átnyújtotta a vertert. Hát persze, Köszönöm, hogy mindig ennyi időt szánsz rám! Kész örömmel, tiszta szívemből mondom. Jó lesik látnom ennyi lelkesedést a klasszikus irodalom iránt. Herkules kisé feszengően mosolyog erre, véltesassá. Viszont nem sok mosolyt látott ő még ennyire izmos arcon. Talán mindig így mutat a mosoly annál, akinek ilyen az arca. A kapu előtti jegyzett még egyet-mást az emlékalbumába, és nyitotta a száját, hogy mondjon valamit Kárnak. De Torkának adta szó, mert most az egyszer Kár elébe vágott. Fölösleges mondanod, hogy valami nagyon furcsa nála. Kár körülnézett, hogy hol van kutyus, mert előszeretettel csatlakozott hozzá éppen itt, de késett. Tudom én is, csak azt nem, hogy voltak éppen mi az. – Csupa vörös könyve van, – mondta Szese. – Ezt hogy értsem? Kár elindult megint, ütemesen szedte a lábát szokott tempójában. Besúrantam a nappaliába, miután szóltam, hogy mosdóba kell mennem. Pedig nem is kellett? Szegte fel állacskáját büszkén Sasa. Dörzsőt vagy, mit nem mondjak. Láttam a könyveit a polcon, mindnek vörös a, a... Mi az oldalt? Szemben azzal, ahol fel lehet ütni a könyvet? Gerinc. Mind vörös volt? Különös. Ám bár van olyan ügyfelem, aki nem tűrel egy bizonyos szint. Az egész nappaliban csak három szín van. Fekete, vörös meg fehér. Csak a filmek tarkák, vagyis a gerinceik a fakkokban, meg a cd-k legközelebb alaposanban meg kell néznem. Elmondanád most már, hogy mi köze ennek az emlékalbumot hoz? Ide bekerül az összes ügyfeled. Sása ütjel bajjal felütötte az albumot. Még másodikban kaptam, de sok lap üres maradt. Volt, aki úgy adta vissza, hogy bele se írt, vagy ami még rosszabb, olyat, hogy Sasa inkább kitépte. Ide fölőre igazából fényképeket kéne ragasztani, mutatta. Na de az ügyfeleittől nem kérhetek, ezért ceruzákat is hoztam, hogy lerazzoljam őket, pedig abban nem vagyok túl jó. Kál vetett egy pillantást az albumra. Kedvenc szín, kedvenc könyv, kedvenc tanár... – Nekem más a szisztémám – jelentette ki Szásá –– Feljegyzem a fontos könyveket, meg hogy milyen az emberek lakása, milyen szag van náluk, ilyesmiket. – És hogyan akarod mindezt kideríteni? Kihallgatásokat eszközöz? – Mi az, hogy kihallgatás? – Kár gondolkozott kicsit. – Mikor valakit kérdésekkel bombázol. – De aki kérdez, az érdeklődik irántuk. – Ami kedves tőle, én is kedvességből kérdezek csak. Sasha ezen közben visszapakolta az albumát a kis hátizsákjába. – De azért hagyni kell, hogy a másik fél is kérdezhessen. Csak is az a beszélgetés. Sasha nem értette, mit akar ezzel Kárl. Aki kérdez, választ kap, és ez igenis beszélgetés. Egyszerre a feltartott farkú kutyus dörgölődzött a lábukhoz, elsiklott közöttük és elébük került. Olyan volt ez, mint valami tánc hajdanán egy tágas díszteremben. Most először kapta Sasakárt Kárt azon, hogy enni ad a macskának, egy darab hurkát, már lehíjazva, melyet uzonna papírva, csomagolva hozott neki. – Okos vagy igazából, de hurkával mégis mégiscsak butaság. Kárt meglepetten nézett Sasára. Miért? – Nézd, mennyire örül. – Ha hurkával eteted, honnan tudod, hogy hozzád e vagy a hurkáért? – Talán ezért is, azért is. De nem tudsz biztosat? Engem ez zavarna. Én nem akarnám, hogy egy háziállat csak azért jöjjön hozzám, mert zabálni akar. Kutyus nem háziállat. Legfejebb utca állat. Jön, mert jönni akar. Hogy miért, igazából nem érdekel. Néha nem árt, ha valami titokban marad. Sással a fejét ingatta. Én tudni akarnám. Kutyusnak talán így a jó. Hagyd meg neki a kis titkát. Sasha lehajolt kutyushoz, hogy megsimogassa, a macska nyújtotta a fejecskéjét, és Szesa örült, hogy ennek az odafordulásnak biztosan semmi köze a hurkához, hanem csakis az ő simogató tehetségének az elismerése. Harisnyás asszony jókedvűen üdvözölte őket ezzel. Szarrogás utcai bandák! A szájára szorította a kezét, hogy ne kacagjon hangosan. – Na erre mondjon valamit, kolhófúr, de talán túl szimple ez magának? Aznap a cipői összepasszoltak, a harisnyái nem. Kárla halentékát vakarta magánérezve harisnyás asszony Szása, mi több kutyus várakozás teljes tekintetét. Fiatalon átrágta magát a meyer társalgási lexikonon az A, mint Ahentő, Z, mint Zvönicig. Fejlődő agyának ideg olyannyira beleívódott, hogy ő maga vált mostanára – eleven lexikonná. Ez a kifejezés a bűnözés egy különösen drámai válfajára utal, amely kizárólag Mexikóban jelentkezik. Az ország ételeinek jellegzetesen csípős karaktere felszaporítja az emésztési panaszokat. Ha a bélürítés akadályba ütközik, fokozódik a belső feszültség, ezzel pedig az arrogancia. Mexikóban az érintettek közösen mennek az utcára, hogy belekössenek a zöldségkereskedőkbe. Kivált azokba, akik babot is tartanak. Az együttes megmozdulás a béltraktusra is üdvös hatást fejt ki, így a szarrogás utcai bandák szerves részét képezik immár a mexikói kultúrának, a folklórnak. Számos dalmű és megannyi könyv örökíti meg őket. Harisnyás asszony meghajolt, széles szimpadias gesztus kíséretében. – Bravo! Nem érte be szimplasággal, tedd bele egy egzotikus csavart. – Kérem szépen, Har! – Sasha száján szerencsére nem szalad ki a teljes név. – Dorotea Hillsheim a nevem, de szólíts te csak teának, ahogy ahogyan mindenki. – Szasa felütötte az emlékalbumát és és helyezte Radír Radir Végüceruzáját. – Tulajdonképpen miért ez a melléütősdi? – Hogy érted ezt? A legtöbb embernek fel sem tűnnek az ilyesmik, vagyis hát nekem nem. hogy, -hogy szeme van erre? Vág az eszed, ugye tudod? Büszke mosoly suhant át Sasa arcán. Hogy ne tudnám, de ez azért néha elég hülyén veszik ki magát. Mikor másoknak feltűnik? Most hárít, ugye? Még sokkal jobban vág az eszed, mint gondoltam. Harisnyás asszony Sasa füléhez hajolt. De olyan hangosan sugott, hogy Kál minden egyes szavát értette. Egész életemben alsó tagozatosokat tanítottam, és bár nem alkalmaz az iskolat, tanár maradtam. Ez nem lehet csak úgy a fogassa akasztani? Harisnyás asszony ismét fölegyenesedett. Mintha valahogy oda nőtt volna a szakmája? Így egy kicsit kínosan hangzik. – mondta Harisnyás asszony és grimaszolt. – Inkább olyan ez, mint egy értékes gyűrű, ami már nem jön le, mert nem fér át az új ízületünkön. Néha érezzük, hogy ott van, de többnyire tudomás sem veszünk róla, de mindenki más igen. Sasa tekintete önkéntelenül az idős asszony teli gyűrűzött ráncos kezére Bizonyára soktan tárgyat oktatott. Mielőtt Karl a megrendelt könyvet átadta, Sasa jegyzetelt. Csak miután elindultak, szólalt meg ismét. Egészen halkan, mint harisnyás asszony a csukott ajtó mögül is hallhatná őket. Hazudtam az előbb, nem is vág az eszem. Ugyan már, hogy is nem vág. Mindenki elkövet hibákat, attól még vág az esze. Sőt, ettől élesedik csak igazán. De én rengeteget hibázom, emiatt lehet, hogy megbuktatnak. Akkor igyekezned kell a tanulással? Tudom! De úgy érzem, hogy a dolgok egyszerűen nem mennek a fejembe. Sasha a homlokát öklözte, míg Kár de le nem fogta a kezét. Van erre a helyzetre egy nagyon egyszerű fogás. Beavadsz! Olvas még többet. Attól rugalmasabb az agy, képes mindent befogadni. Szasa eltűnődött Kár szavain, de értelmezni őket sehogy sem bírta. Nagyon sok minden nem világos Kár és az ügyfelei dolgaiból. Ez éppen sikert tetszett Sasának. A tévében a korosztályának szánt műsorokon nem sokat kellett törnie a fejét, ezért rettenetesen unta őket. Azt sugalták neki, hogy a világ nem rejt semmiféle titkot, amért érdemes lenne felnőni. Bekanyarodtak a saroknál, és feltűnt a dóm. Innen különösen szépen mutatott a tizenkét apostolt ábrázoló hatalmas kerek rozettás ablaka, és az égbeszűkő másfél tornya. Kárt keresztet vetett. Ehhez kicsit félrefordult Szásától, villámgyorsan végezte el, nehogy meglássa a kislány. Ezt meg miért csináltad? kérdezte Szásá, aki persze nem siklott el a dolog fölött. Kál nyögött egyet. Keresztet vetek, amint meglátom a dom főkapuját. Istenkedvért! Dehogy, nem vagyok hívő. A vallást meghagyom azoknak, akiknek jobban fekszik. A világ legnagyobb hatású könyve előtt tisztelgek, háborúkhoz vezetett és megbocsátáshoz, nagy igazságtalanságokhoz és mély szeretethez is. Aki hisz a szavak hatalmában, már pedig én bizony hiszek, az nem is tehet mást, mint hogy kalapot emel ezelőtt az írás előtt, a legmélyebb alázattal. Én megteszem. Átvitt értelemben. Karl a fejfedőjére bökött, mert ezt mindig magamon tartom, biztonsági okokból. Furi vagy? Ki Furi? A Furi ember, vagy a kislány, aki hozzászegődik? A Furi ember, ez csak természetes. Karl elmosolyodott. Tudott a Furi, mi voltáról, de érezni nem érezte, hiszen ha az ember kellő ideig Furi, végül is az lesz normális. Már neki magának, ami szerinte bőven elegendő. Kál egyszer csak felfigyelt valamire. Másképpen lép. Régtől beidegzett lépései az óvároson át rövidebbek lettek, hogy Sasa kurta jobban bírják az iramot. Hova kell most mennünk? kérdezte Sasa, a hátizsákja szíját meghúzva. Effihez, vagyis Kremmennéhez? Sasa egy keskeny mutatott, ahová alig férkőzött be a napvilág. A középkor maradványa... Soha nem kövezték, betonozták, a járókelők évszázadok során taposták ki az alapot. Remekül át lehet itt vágni, sokkal rövidebb. – Van, mikor a hosszabb út jobb, mint a rövid. Hogy – Hogyhogy? – Te is megtudod majd, mondta Kárl. Ezzel szokás kifizetni a gyereket, ha az embernek nem jut eszébe frappáns válasz. Kárl utálta magát érte, ezért úgy döntött bevallja az igazságot. – Ijeszt ez az utca! – – Amilyen lükevén ember vagyok. Magam sem értem, de mindig visszahőkölök tőle, mint a vizes a ló. Sasa megállt, körülményesen előhalászta az emlékalbumát és írt bele valamit. Egy csillogós, a végén színes műanyagbolytos szeruzával. Ezt tartotta fenn ugyanis Kárnak. – Beírtad, hogy egy ló vagyok? – Tehogy? – Akkor jó. – Azt írtam be, hogy egy gyávanyúl vagy – Kárt somolygott. Utoljára iskolás korában osztották ki így, és megint olyan érzése támadt, mint annak idején a tornateremben a nyújtónál, ahová nem merészkedett fel. Idáig úgy hitte, a gyerekek azt tudatosítják az emberben, hogy mennyire öreg már. Na de lehet, hogy arra is ráébresztik, mennyire gyerek maradt. Sasa körülogrált a kárt, és az immáron bosszusan morgó kutyust. Egyébként kiderítettem, ki volt Efi – Ki Elfi jelen időben? – helyesbített Kál. – Miket beszélsz, csak volt, nagyon régi korban ért, és a könyvben meg is halt. – Ha regény alak lettél, örök életet nyersz, ameddig olvasnak, élő leszel. – Akkor én is hat kerüljek be egy könyvbe? – írnod kéne egyet. – Jó ötlet! – Sasa elszágúldott. – Hurrá, könyvet fogok írni! – Karl Efi házánál pillantotta csak meg ismét, ült a bejárat előtt a lépcsőn kisé kifulladva. – De sokára értél ide? – Viszont élveztem a sétát. – Már becsöngettél? – Á, itt szobroztam és vártalak. Sasa felállt és megnyomta a csengő gombját. – Meglepetéssel készültem. Sukta oda Kárnak, aki előtt egyszerre világossá vált, hogy Szása azért futott el, azért ugrándozott, mert előre örül, hogy micsoda meglepetést fog szerezni. Kárt a dolog felettébb aggasztotta. De mielőtt kérdőre vonhatta volna Szását, ajtót nyitott Efi. Üdvözlöm, Kolhófúr! Szerúsz Sása! Épp a mosott ruhát a pincében, úgy örülök, hogy meghallottam a csengetést! A mai könyve messze a legsúlyosabb, közölte Kál. Nem panaszképpen, hanem hogy szítsa Efi lelkesedését. Szása nem törte magát, hogy ő nyújthassa át. Kál megvonta a vállát, és saját kezülek tette meg. Szása már csak arra tudott gondolni, hogy mi következik. A pillanat olyan éling színekben lebegett előtte, mint amilyeneket a meglepetéshez használt. Lábújhegyen ringatózott, az ugrándozást méltatlannak vélvén az alkalomhoz. Hát... – Bizony vastag! – mondta Efi, és felfújta az orcáját, mikor kézbe vette a könyvcsomagot. Kár elmosolyodott. Egy – Egy-egy új könyv mellé járhatna idő is, hogy nyugodtan olvashassuk. – Ha legközelebb mellé egy zacskónyit, nagyon lekötelezne! – Effi nyomban kisbontotta a pakkot. A fekete vándor vándorévei volt benne. Sasa úgy látta, még a sorozat előző köteténél is szomorúbb, mintha a kiadó azon lett volna, hogy minél több bánatot pumpáljon az oldalakra, és papírra szilárdítsa a könnyeket. Sasa dobogó szívvel tett egy lépést előre. – Hoztam valamit, nem zacskónyi idő, ugyan, de tessék! Körülményesen levette a hátizsákját, és egy felgönyölt, vörös meg arany ajándékszallaggal átkötött papírlapot szedett ki belőle. – Fogadj el, asszony! Hát ez mi? Bontsa ki, nem árulom el! Kál nagyot szusszant. Ez a kislány teljesen kiszámíthatatlan. Olyan ártalmatlan jelenség, de a kis fejében picit sem ártalmatlan dolgokat forral folyton. Egy kép, állapította meg Effi, miközben szétgöngyölte. Fekete rózsa! Szása hangja remegett amilyen a házánál nőkre asszony, Nem vagyok biztos benne, hogy felismerhető, elégségesen van rajzból, de Démien tanárnő borzasztóan szigorú, meg ha úgy veszük, rettentően igazságtalan is. Efi fordult, mert nem akarta mutatni, hogy könnyezik. Az utóbbi években nagyon hozzászokott a valódi érzelmei palástolásához, ez valósággal a második természetévé vált. Gyorsan letörölte az arcát. Fáradjonak be, keresünk egy szép helyet a képnek. Derüsebb, ház belsőt, el sem lehetett volna képzelni. Viruló cserepes növények, bomló virágelyhek ábrázolásai, ahová csak nézett az ember. Olyan benyomást keltve, mintha egyetlen nagy virulás lenne az egész ház. Szemlátomást két embernek épült, de éppennyire nyilvánvalóan csupán egy szállakóra vallottak a nyomok. Egyetlen könyv a nappali asztalán, egyetlen csésze az edényszárítón, egyetlen kabát az előszoba szekrényben, és bár a házban számos szép hely kínálkozott szása képének, Efi a konyhajtó hátára tette ki, csak akkor látszik majd, ha az ajtó csukva van. Efi túláradóan hálálkodott, megajándékozta Szását egy tábla fehér csokoládéval, sőt Kált is, aki pedig nem volt oda az ilyesmiért. Ismét kín az utcán, Szása buzgóni jegyzetelt az emlékalbumába. Karla Kár lehajolt hozzá. Feltetted magadban, hogy minden ügyfelem lakásába, meg házába bemész? Muszáj a projektemhez! És napokon belül valóra is váltotta a szándékát. Megkérte Harisnyás asszonyt, dobszarda, nézze át a fogalmazását, direkt tette tele szednélszebb hibákkal. A felolvasónak beadta, hogy eltört a szemüvege, muszáj felolvasni neki a gombos Jim és Lukács a masinista zárófejezetét. Szásár sok füst miatt választotta, hiszen a felolvasó a szivarokat sodró asszonyoknak szokott felolvasni. Amarilis nővérhez Gyóni kéreckedett be, akit egy üveg werter karamella ellopásának hajmeresztő történetével traktált, mód felett ingerelve a nevetőkéjét. Faustus doktornán háromszori nekifutás kellett, mert a történelmi relikviákra, melyekkel Sasa odaállított, csak legyintett, hogy érdektelen új divatú kacatok. Pedig a papája elromlott karórája biztosan jó régi, Ingrid nagymama virágmintás fazeka nem különben, a napszitta narancszínét vesztett csomag kétszer sült meg aztán végkép. Csak utóbbi révén nyert bebocsáttatás Szása, hogy lásson végre valami valóban ős régit, pár unalmas római kori érmét. Ilyeténképpen fejezhette be Szása a nagyszabású projektje első részét. Az öntött vas állványos, faléces régi pad, mintha csak nagy horderejű beszélgetésekhez került volna a helyére. Valóban rengetegen váltottak itt már szót egymással. Amúgy Isten igazából egymást meghallgatva, arra törekedve, hogy egymás helyzetébe belejék magukat. A pad a városi temetőben volt, a régi részen, elmúlt idők pompázatos, tekintélyes síremlékeinél, melyek némelyike olyan volt, mint egy kis templom. Mások görög szentére hajasztak, megint mások, meg mintha a vaksötétet zárták volna el a rácsaik mögé. Az itt nyugvók rég meghaltak már. Az öles tölgyek, a burjánzó földi szeder, meg a szélültette vadvirágok szinte sugalták, hogy jó fekvés esik itt. Ezt a padot szemelte ki Sasha az eszmecseréhez, ide kalauzolta Kárt. Beszélnünk kell, mondta leülőben nagyon komolyan. Úgy ütötte fel az emlékalbumát, mintha nehéz vastag papírból lennének alapjai. Ebben minden benne van. Karl összekulcsolta a kezét az esernyője fafogantyúján. Amit feljegyeztél, az ügyfeleimnél? Sasa lassan, jelentőség teljesen bólintott. – Okos gondolatokra jutottam. – Azok a legjobb fajta gondolatok. Sasa nagy levegőt vett, mert teljes hangerőt kívánt az, amit ki akart nyilatkoztatni. – Más könyveket kell vinned ezentúl az ügyfeleidnek. Karl a homlokát ráncolta, és mivel az idők során egyre feljebb húzódott ez a homlok, nem akárhogyan tudta ráncolni. De hiszen pontosan azt viszek nekik, amit rendelnek. Hibás a rendelésük! Nem nekik kell a legjobban tudni, hogy mit akarnak? Ha! -ha, -ha. nevetett felszásá, aztán újra. Ha, -ha, ha! kicsit úgy hangzott, mint egy indián csatakiáltás kiáltás a társzekér lerohanása előtt. A legszívesebben egész nap fagylaltoznék, csak hogy jót tenne az nekem, ugye, hogy nem? Csak hát a könyv nem fagylalt, nem rontod el vele a gyomrod. Nem értettél meg! Sasa legszívesebben toppantott volna, de a lába nem ért le a földig. Szóval én hasfájvító könyveket viszek az embereknek? Tudakolta Kárl. A könyv sokkal, de sokkal veszélyesebb a fagylaltnál. A fejed rontod el tőle, vagy ami még rosszabb, a szívedet? Sasa nem tudta, hogyan tehetné még világosabbá a mondandóját. kál hogyhogy nem képes felfogni. Korához képest pedig még megvan a magához való esze. Szása erélyesen bökött rá az emlékalbumára. Itt van benne. Az ügyfeleidnek rendelnek ugyan könyveket, de igazából nem is azok kellene nekik. – Nem-e? – Figyelj már oda egy kicsit könyvsétáltató. Mosolyognak, mikor jössz, de amikor a könyvet kibontják, nem, mert te sokkalta fontosabb vagy nekik a könyvnél. Legbelül talán tökéletesen tisztába vannak azzal, hogy más könyv kellene nekik. Vagy szerinted Effinek szomorú könyvekre van szüksége, hiszen az élete úgy is szomorú. Az ő élete, az ő könyvei. – De hát nincs olyan könyv, ami mindenkit boldogít, mint a Biblia, csak izgalmasabb. Kál forgatta kicsit az esernyőt a földön, mintha egy dákó végét kellene krétáznia. – A Biblia izgalmas. Nagyon is. – Jaj, nem erről van szó. Értette jól, hogy mire gondolok. Olyan könyvre, amit mindenki szeret. Kár kicsit feljebb tolt a sapkáját, a fejének kezdett melege lenni. Ilyen könyv nem létezik. Évekkel ezelőtt még én is az ellenkezőjét hittem, és karácsonyra ugyanazzal a csodálatos könyvvel leptem meg mindenkit, aki fontos volt nekem. Annak a könyvnek minden szava boldoggá tett engem, és meg akartam osztani ezt az élményt. Sokuk el sem olvasta, vagy nem olvasta végig, vagy nem fogadta tetszéssel. Kár szomorúan nézett szására sajnálta, hogy a kislány csodálatos vágyálmát, a piros-sárga-kék, sőt pöttyös szappan buborékot kénytelen kipukkasztani. Tudod, nincs olyan könyv, ami kivétel nélkül mindenkinek tetszene, és ha létezne ilyen, az biztosan rossz könyv lenne. Nem barátkozhatunk mindenkivel, mert nincs két egyforma ember. Különben nem lenne senkinek egyénisége, saját bogara meg karaktere. Ez ráadásul sokakban csak viszolygást keltene, mert igényeljük, hogy a másiknak igenis legyen bogara meg karaktere. Érted, amit mondok? Minden embernek más-más könyv való, mert amért az egyik tiszta szívéből lelkesedik, az a másikat abszolút hidegen hagyja. Sasa szája fülix alatt elégedetten jegyezte meg. Hiszen akkor egyetértünk, mindenkinek neki való könyvet fogunk vinni. Oda mutatta az emlékalbum egyik oldalát, amelyen a fényképnek szánt kockába egy sírónőt rajzolt, aki vélhetőleg effi akart lenni. Ő például kapjon vidám könyveket, azoknak a végét is elolvasná. Honnan veszed, hogy a szomorú nem olvassa el? A könyvbe mindig belelapoz, miután kipakolta, de sohasem lapozza végig. Ahogy adódna pedig, jól megfigyeltem, és a könyv szekrényéből kivettem, felütöttem könyveket. Talán nem tudott, de automatikusan ott nyílnak ki, ahol legutóbb tartott benne az ember. Nagyon praktikus. Nocsak, hasznos tudni való. Nála az összes jóval a vége előtt, vagy ötven oldalnyival nyílt ki. Volt, amiben oldalak ragadtak össze teljesen, ropogtak szinte, mikor felcsaptam a könyvet. Sasha lapozott egyet az albumban. Harisnyás néni meg nagyon félős, neki merész könyvek kellenének, és szó sem lehet róla. Nem? Igen, vagyis nem. kál fölállt a padról. Na de miért? Senki fölött nem akarok gyámkodni. A könyvásárlás szabadság. Ez annyira csodálatos benne. Az életben mindent előírnak az embernek, de azt, hogy mit olvas, legalább ő döntheti el. Sasha is fölkelt a padról, aprócska létére majd szétvetette a düh. Én ezt már alaposan átgondoltam, mostantól a megfelelő könyveket fogod vinni nekik. Kár a fejét rázta. Nem, kizár dolog.